Читання нового заповіту перше послання апостола Петра 4 з 1 по 6 вірші. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то збройтеся і ви тією самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю погану, ходили в розпусті, у пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпусті та зневажають. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. Бо на те мертвим звіщувано Євангелією, щоб вони прийняли суд по людському тілу, але жили по Божому духу. Помолюємося разом перед проповіддю. Хоч, Небес, ми просимо, щоб Ти подував нас своїм словом, щоб наші душі отримали те, що потрібно, щоб ми чули правду, і щоб через Твою правду ми мали життя. Дай нам вірити в Твоє слово, дай нам покладатися на Тебе, Говори через мене і говори до кожного з нас. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сидайте, будь ласка. Приємно жити в 21 столітті. Живемо дуже комфортно. Раніше, коли людям потрібна була вода, наприклад, щоб приготувати їжу або помитися, то треба було їти набирати воду з криниці або річки та нести її додому. А сьогодні просто відкриваємо кранну кухні чи ванню і відмаємо відразу холодну, або навіть гарячу воду. 150 років тому люди спали, коли було темно на вулиці, бо в хаті не було багато світла. А сьогодні просто тиснемо на і в кімнаті відразу так світло, що можна прибирати, читати, шити, робити все, що завгодно до пізної ночі і потім не висипатися. Наші, при, наші прабабусі і прадіцусі могли спілкуватися з родичами в інших містах чи країнах тільки листами, які довго до тих доходили. А ми вимикаємо скайп і можемо моментально не тільки поговорити з людиною, а ще і побачити її. Ми дітьми, так часто спілкуємося з моїми батьками, які живуть в Південній Африці. Живемо в дуже зручній посі. Можна працювати, купувати продукти харчування, спілкуватися з іншими людьми, дивитися фільми, навіть не виходячи з власної квартири. Сьогодні намагаємося зробити і зорганізуватися все так, щоб нам було зручно для людей нашого часу. Власний комфорт дуже важливий. І це, в принципі, непогано. Нащо втрачати час та енергію на те, що можна зробити набагато ефективніше і швидше. Нащо стояти в черзі годинами, наприклад, щоб заплатити за комунальні послуги, якщо можна це зробити з дому через інтернет. Але бажання шукати власний комфорт може бути і шкідливе, коли воно стає важливою метою нашого життя. Бо робити добро не завжди зручно. Бути учнем з Назарата не дуже комфортно. Подивіться тільки на життя його апостолів. Симон Петров вчить, що означає бути послідовником Месії. У віршах 1,6,4 розділу першого послання він пише, що Бог закликає нас не до легкого життя, а до святості. Тому головна ідея сьогоднішньої проповіді така. Слідуючи за прикладом Ісуса Христа, живіть не задля особистого комфорту, а заради виконання волі Всевишнього. Ісус не обіцяє нам лег легкого, зручного життя. Але Він запевняє своїх учнів, що дарує нам прощення, мир з Богом і вічність досконалого, цікавого життя. Тож, поговоримо детальніше про заклик Бога, який він дає нам через апостола Петра у 4-му розділі вірші 1-6. По-перше, «Шукайте, шукайте Божу волю, небезпеку. Апостол Петро пише, отож, коли цілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся і ви цією самою думкою. Бо хто цілим постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в цілій жити вже не для пожагливостей людських, а для Божої волі. Життя Ісуса з Назарета було нелегким. Бог і цар Всесвіту народився у смердючій стайні, був сином простого Теслі з маленького гірського села. Багато людей не вірили в те, що Він син усявишнього. Ісус сильно відрізнявся від інших людей тим, що жив досконалим святим життям. Христос створив чудеса, доводячи, що Він Бог і Месія. Але не ці люди приймали Його Спасителем. А навіть ті, які повірили в Месію, відмовилися від Нього, коли Йому було важко. Коли люди вирішили арештувати, котувати та стратити Христа. Попри свої страждання перед Христом і на хресті, Ісус не відмовився від смерті. Він не шукав особистого комфорту. Знаємо, що Ісус із Назарета не бажав страждання. Він сказав своєму батькові у молитві, що не хочу помирати, не хочу страждати, взяти на себе наші грехи. Проте Христос шукав не своєї волі, а волі Отця. Месія підкорявся отцеві, навіть коли йому було вкрай важко і небезпечно. Навіть смерть не відвернула Спасителя від волі свого батька. Ісус довіряв Богові і отримав силу від Святого Духа, щоб пройти свою дорогу до кінця. І помираючи на хресті, Ісус не прокляв своїх мучителів, а молився про їхнє прощення». Своєю смертю Спаситель переміг смерть і гріх. Він зламав кайдани, які тримають нас у рабстві гріха. Пророк Ісаїй пише такі відомі слова. А він був ранений за наші гріхи. За наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Наводячи приклад Ісуса, Апостол Петро говорить, що хто тілом постраждав, той перестав грішити. Що ці слова означають? Я думаю, ми всі згодні, що на цій землі ми з вами не можемо жити досконало, без гріха. Немає людини, яка не грішить. Навіть мати Тереза писала про те, що власні гріхи її дуже засмучують. Тож апостол не говорить, що страждання за віру звільняє нас від особистого гріха в цьому світі. А що він має на увазі? Своєю смертю Ісус Христос переміг сатану і гріх. Він здобув прощення для тих, кого Бог обрав для спасіння. Коли покладаємося на Христа, на Його життя і смерть замість нас, то в нас починається нове життя. Через віру ми приєднуємося до Його смерті, аби мати нове життя через Божу благодать. Апостол Павло пише такі слова про наше приєднання до смерті Месії і Спасіння у послання до римлян в шостому розділі: А коли ви померли з Христом, то віруємо, що і жити з ним будемо. Бо що вмер Він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. Тож нехай не панує гріх у смертеному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. Через віру в Ісуса Бог перетворює нас. Стара людина, можна сказати, помирає, і ми починаємо нове життя як нові люди. Не зовсім перестаємо грішити, але гріх уже не панує над нами. Ми вже на Його раби і служимо своєму Спасителю. Тому апостол Петро каже, що хто тілом постраждав, тобто помер разом з Христом, той перестав грішити. Тобто, нове життя почалося. Бо По ми приєдналися до страждання і смерти Христа, і живемо новим життям для свого нового пана. Але є і інше значення апостольських слів, здається, яке стосується нашого щоденного життя. Спробую пояснити на прикладі. Коли батьки хочуть провести час разом, то можуть попросити когось приклянути за дітьми. Та людина годує дітей, якщо ввечері миє та кладе їх спати. Але колись дітьми що стається, то доглядальниця відразу дзвонить батькам. Вони приїжджають, коли є проблеми. Доглядальниця повертається додому і спокійно лягає спати. А батьки, особливо мати, втрачає сон, щоб лікувати хворих дітей і допомагати їм. Тим, що вона, можна сказати, страждає за дітей, мати показує, що любить їх більше, ніж саму себе. Зрадити дітей мати не задовиняє власних потреб. Страждання за своїх дітей доводить її любов до них. Легко сказати, що ми – послідовники Ісуса Христа. А коли ми готові і страждати за Нього, то доводимо щиро своїх слів, своєї віри. Коли безпека за віру нас не зупиняє слідувати за Ісусом, то знаємо, що ми насправді Божі діти – Така готовність страждати за віру допомагає на боротися проти гріха. Бо наші старі грішні бажання мають помирати, щоб ми могли зростати у святості. Носити свій хрест означає, що на Христі щоденно вмирає стара людина, наші старі бажання, звички мрії. І це можна сказати боляче, це важко. А коли ми не готові переносити такого болю, то і не зможемо виконувати Божої волі. А страждання за свою віру допомагає нам відмовитися від гріха. Якщо людина хоче схуднути, то їй треба бути готовою до певної міри болю. Чи не так? Їй треба відмовитися від солодощів і обмежити себе в кількості їжі. Це нелегко. А коли вона готова і страждати заради свого здоров'я, то вона може скинути вагу та поліпшити стан свого тіла. Так само наша готовність страждати заради своєї віри допомагає нам боротися проти гріха. Брати і сестри, як знаєте, сьогодні переслідують християн у приблизно ста різних країнах світу. І багатьох наших братів і сестер у Христі. Така безпека, тобто небезпека, невід'ємний аспект щоденного життя. А чи ми готові страждати за свого Спасителя? Або ми тільки гарно говоримо про свою віру в Ісуса Христа? Що важливіше для нас? Виконувати Божу волю або жити спокійно, заможно, у безпеці? Апостол Петро кликає нас, бути готовими страждати за свого Спасителя, слідуючи за прикладом нашого Місії і його апостолів. Він говорить, озбройтеся і ви цією самою думкою. Готовність страждати за Христа – наше озброєне, озброєння проти гріха. Протягом останнього року в Україні люди зібрали багато грошей на хороше озброєння для наших солдатів, особливо на бронежилети про них багато чули, читали. А наш пронужилет проти гріха, каже Петро, це пам'ятати про свою смерть за гріх і нове життя через Христа і також наша готовність бути в, безпеці, в небезпеці, страждати заради свого Месії. Таке ставлення до життя допомагає нам виконувати Божу волю. Тому, по-перше, Шукайте Божу волю, а не безпеку. По-друге, прагніть святості не комфорту. Апосадалі пише, бо досить минулого часу, коли ви чинили волю погану, ходили в розпусті, ухтивості, у, у пияцтві, оргіях, у піятиках, у беззаконних ідолослужбах, вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участь і в розпустці, та зневажають вас. Апостол Петро говорить, що люди марно витрачали час, коли жили задля своїх тивості. Він пише про гріхи, які в основному пов'язані з зложиванням, алкоголем та зі статевми стосунками за межами шлюбу. Ці гріхи були невід'ємною частиною життя у Римській імперії. Багато людей жили задля задоволення усіх своїх фізичних бажань. Епікорейці навіть створили цілу філософію, яка пропагувала такий стиль життя. Це був справжній гедуїзм. Їхні гріхи майже не знали меж. Чи наше суспільство не схоже на їхнє в цих гріхах? Чи змії не пропонують нам таку саму розпусту? А у Римській імперії були і люди, які вступали за моральний спосіб життя. Але вони самі не могли обмежити своїх неправильних вчинків. Вони просто грішили по-іншому або таємно. Після перемоги над нацистами у Другій світовій війні, що пам'ятали на цьому тижні, США і Радянський Союз розділили Німеччину і сам Берлін. У західній частині міста горіли яскраві неонові лампи. І люди жили так, як хотіли. Вони були вільними, можна сказати. А разом з такою свободою ширилася і розпуста. У східній радянській частині міста була зовсім інша картина. Одноманітні сірі будинки, стриманість, жорсткий порядок. Але у Східному Берліні люди страждали від репресії, катування, вбивств. Без Ісуса Христа наше життя, наше суспільство завжди відходить від правильної дороги. Люди завжди знаходять спосіб повстати проти свого Творця. Спричиняємо проблеми для себе та для інших людей. Симон Петро каже, що його читачі раніше так само марнували своє життя – а тепер вони розуміють, що ті гріхи не приносили їм щастя, радості. Бо Всевишній створив нас для справжнього задоволення, а не щоб жити для тимчасового задоволення або комфорту. Отже, замість хтивості у стосунках, брати і сестри в Христі тепер люблять один одного щирою любов'ю. Замість п'яного угару Християни дивляться на свій тверезим розумом. Замість порожнього ідолопоклонства, християни тепер можуть радісно прославляти свого воскреслого Спасителя. Тож апостол закликає нас вибирати, брати і сестри. Або жити для гріхових бажань, як тварини, як роби гріха і смерті, або жити для Бога, для душі, щоб мати справжнє життя. Коли ми послідовники Ісуса Христа, то будемо відчувати опір інших людей, особливо тих, які нас знали ще до того, як Бог дав нам справжню віру і покаяння. Ваші друзі, батьки, співробітники не розуміють, чому тепер не хочемо жити так, як раніше. Їм часто не подобаються зміни, які відбуваються в нашому житті, такі зміни часто проливають світо на їхні грехи. Це їм не подобається. Отже, наші друзі можуть відмовитися від нас? Нам може бути дуже некомфортно жити для свого Спасителя, коли люди висміють нас, коли обмовляють нас. Тому нам часто треба вибирати комфорт або Христос. Шана людей або любов Месії. Брати і сестри, що вибираєте ви? Чи ваше щоденне життя свідчить про правильний вибір? Сучасники читачів послання Петра вважали, що християнське життя – марна втрата часу. Бо люди відмовляються від фізичних задоволень, від солодких гріхів, а потім усе одно помирають, як усі. Який сенс у такому житті? Нащо відмовлятися від власного комфорту і тим тимчасових задоволень. Апостол Петро відповідає на таке заперечення у віршах 5-6. Тож, по-третє, чекайте на Христа. Апостол говорить такі важкі слова, важко їх розуміти відразу. Для цього, для цього Євангелія навіть було проповідоване і тим, що тепер померли, щоб вони, бувши осуджені по людському в тілі, жили по Божому Духу. Християни першого століття очікували, що Христос прийде знову, поки вони ще живі. Вони чекали на другий прихід Месії і судний день у свій час. Багато хто також, також думав, що перемога над смертю означає, що християни не помруть. Всі доживуть до приходу Месії. А коли їхні брати і сестри почали помирати, то багато християн не могли зрозуміти, як це може бути. Вони вже помирають, а Христос усе ще не прийшов. Іде ж перемога над смертю? У своєму другому посланні апостол Петро каже, що для Бога тисячі років, як один день, як ми сьогодні читали у псалмі Мойсея, також написано. Бог дивиться на час зовсім по-іншому. А ми схожі на маленьких дітей. Ви знаєте, що коли діти сідають в машину або в поїзд, щоб поїхати далеко, що то через 15 хвилин питають, чи вже приїхали. А ми поводимося, як маленькі діти. Не розуміємо, чому Ісус Христос так довго не приходить. Не хочемо померти до Його приходу. А наші 15 хвилин – це 1500 років. Тобто, наші тисяч 50 років для Бога – це як 15 хвилин. Тому у своєму першому посланні до Солоняна апостол Павло заспокоює християн такими словами. «Не хочу ж я, брати, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли б ми віримо, що Ісус помер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним». Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишене до приходу Господнього, ми не, ми не попередимо покійних. Сам Бог Господь із наказом при голосі архангелів та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлий в Христі, потім ми, що живемо і зостались. Будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі». І так завжди будемо з Господом. Отож, потішуйте один одного цими словами. І в 6 вірші апостол Петро сам стверджує, що християни, які раніше покаялися через проповідь Євангелії, але потім померли, також отримують вічне життя. Вони раніше покаяли, повірили, померли, але вони також побачать нове життя. Інші люди їх вважали дурними, висміювали їх, їх осудили по-людському, але Бог дасть їм життя на новій землі. А ті, які сьогодні висміють християни та живуть задля своїх пожадливостей, зради своїй похоті, будуть осуджені за своє життя, каже апостол. Цього тижня, як знаєте, були керівники моєї церкви в Штатах, тут на служінні були тижня тому, один із них розповідав історію про зустріч із урядовцем Ерітреї. Діти, чи ви знаєте, де Ерітрея така країна? Хто знає, на якому континенті? Це східна, східна частина Африки. <кій> Ерітрейський уряд вимагав, щоб американці закрили християнську лікарню, яку вони фінансували. Бо через лікарів і медсестер цієї лікарні люди увірували в Ісуса Христа. Тож урядовець говорив їм про вимоги уряду на зустрічі. Американець відповів, що зроблять так, як той вимагає. Але потім він подивився на урядовця і сказав, «Але ви ж розумієте, що ви і ваші люди також колись будете стояти перед Ісусом Христом. І він осудить вас за вашу поведінку на землі, зокрема за це рішення». Ці слова дуже схвилювали урядовця. Після зустрічі, коли американець виходив з кімнати, урядовець схопив його руки і серйозно спитав: Скажіть, чи є в Бога прошення для мене? Брати і сестри, Ісус Христос знову прийде, аби судити живих і мертвих. Ніхто не знає дня або часу. Можливо, сьогодні, можливо, через багато років. Але він прийде, щоб усі люди, він прийде так, щоб усі люди бачили його. Не буде жодних сумнівів щодо того, що, та, що цар і суддя прийшов. Він завершить історію людського повстання проти Творця. Цей світ перестане існувати таким, яким ми сьогодні його бачимо. Ісус перетворить цей світ у вічний рай. А всіх, які не любили Христа, Він відправить у вічне пекло. Тому маємо бути готові кожного дня до приходу Творця. Важливо не коли Ісус Христос прийде, про що людей люблять говорити, а чи ми готові до Його приходу. Брати і сестри, чекайте Його. Чекайте Христа тим, що шукаєте не власного комфорту і безпеки, а виконання Божої волі. Слідуючи за приклелом Ісуса Христа, живіть не заради особистого комфорту, а заради виконання волі Всевишнього. У свій книзі про страждання Клайв Люус пише про те, що люди часто уявляють Бога як доброго дідуся, який просто бажає, щоб усім було комфортно і весело на землі, щоб усі добре провели час. Йому байдуже, як живуть, якщо тільки життя людям подобається. Але Бог бажає для нас чогось набагато кращого, ніж тимчасове задоволення. Він хоче, щоб ми були святими, добрими, і щоб ми жили вічно з ним. Його не задовольняє будь-яка поведінка на землі. Він вимагає святості від людей. І кожен з нас коли стоятиме перед судею Всесвіту. А коли покладаємося на Ісуса Христа, який жив і помер замість нас, то маємо прощення і нове життя. А нам тоді треба жити новим життям, у боротьбі проти гріха, задля Божого і нашого вічного задоволення. Ісус Христос не гарантує легкого життя. Він не пропонує нам безпеки. Так, Він захищає нас від зла і безлічі проблем. Але його найвища мета не є наша безпека і наш комфорт. Бог бажає нашої святості. Він хоче, щоб ми виконували його волю. Бо тільки такий шлях принесе нам радість, задоволення, мир. Шлях страждання за нашого Спасителя насправді введе до вічного життя. Шукайте Божу волю, небезпеку. Прегніть святості, не комфорту. Чекайте Ісуса Христа. Амінь.